Військова авіація Під час Першої світової війни військових конструкторів осяяла думка. Адже нападати на супротивника можна не тільки з землі, але і з повітря. Тож вони створили перші літаки-бомбардувальники, які мали скидати бомби на ворожі міста, укріплення, військові заводи. Бомбардувальники могли також атакувати з повітря військові кораблі та підводні човни. У Росії перший бомбардувальник у 1912 році побудував конструктор Ігор Сікорський. Назвали його іменем героя російських билин – Ілля Муромець. На вигляд він нагадував летючу етажерку, але близько ста років тому вважався грізною військовою машиною. Окрім бомбардувальників у небі, над полем бою невдовзі з'явилися легкі літаки-розвідники – для боротьби з ними були сконструйовані швидкі і добре озброєні винищувачі. Такі літаки мають наздогнати в повітрі будь-якого противника. У розпал повітряного бою їм часто доводиться розвертатися, тікаючи від ворога. Тому конструкція винищувача водночас міцна і легка. У 1940-х роках, коли був розроблений реактивний двигун, Бойові літаки стали ще швидшими і маневренішими. Тепер вони могли літати зі швидкістю звуку і навіть ще швидше. У 1943 році у Німеччині побудували перший реактивний винищувач-перехоплювач. Швидко врізаючись у стрій летючих бомбардувальників, Мессершмідт-262 давав потужний залп із своїх чотирьох гармат і буквально розривав супротивників на шматки. На сьогодні найпотужніший у світі перехоплювач – це збудований у СРСР Міг-31. Його швидкість – 2400 км на годину. Висота польоту – до 16 км. Бойовий досвід показав, що літак виживає над ворожою територією ДОТи, доки його не засікають спеціальні пристрої – радари. Унікальні літаки невидимі для радарів. Стоять на озброєній армії США. Винищувачі невидимки виконано за технологією Stealth, що в перекладі з англійської мови означає скритність. Щоб досягти такого ефекту, з конструкції цих літаків виключили усі вигнуті лінії. Щоб розмити повітряний слід від літака, сопла реактивних двигунів зробили у вигляді вузьких щілин. Так гарячий вихлоп швидше змішується з холодним повітрям. Перший літак «Стелс» – винищувач F-117 – був успішно використаний під час військових дій у Перській затоці в 1991 році.